Мамин синок. В суботу рано вибігла Михайлиха за хати і заговорила до себе дзвінким голосом. Ба не знати, де бахур подівся? Десь воно ландає, десь воно нишпорить по дворі, як курка. Ану, циби ти його вдержала в хаті. Щесала бих бахура, та й нема. За хвилю пішла до стодоли подивитися, чи коло Михайла нема бахура. Ото. «В тебе також розум? Не наженеш хлопця до хати, але коло себе тримаєш на студені? Ходи, Андрійку, до хати та дам яблуко, таке червоне, що аж!» «Не йди, дурний, бо мама бреше! Мама хоче чесати та й гулить тебе!» Сказав і зареготався Михайло. «Це ж чоловік бігме вістарів розум! Та же дитина отут замерзне коло тебе!» Не слухай, Андрійку, дідю, бо дідя дурний. Але ходи до хати, я тебе щешу та й дам булку та яблуко. А я. Коли ви не дасте, ходи, ходи, бігме дам. Та взяла за руку та й повела до хати. Я тебе файно вимію, вічішу. А завтра підеш зо мною до церкови. Мама таку файну сорочечку і поясок дасть. Всі будуть дивитися та й муть казати. А як і Андрійко красний. А яблуко дасте, ма. Дам, дам, багато. А булку, та й булку. А до церкови озмите. Узму, узму. Точешіть. І мама взяла мити голову Андрійкові. Цятки води спадали поза ковнір, і Андрійку ледве витримував, аби не плакати. Тихонько, тихонько, мама так файно виміє, виміє. Личко буде як папірчик, а волосся таке як лен. Над усі хлопці будеш найкращий. Коли бок кусає, мама геть вічіше, нічого не буде кусати. Так легонько будеш оєйде. А як вічішите, то дасте булку яблуко, то пустите на двір. А що ж, уберу тебе, та й підеш геть далеко, геть-геть. Добре, я піду до вуйненого Івана. Мама Андрійка вимила, та й взяла на коліна, та й чесала. Ма, а коло дєді є кіт, та й таких мишей ловить, та й душить. Бо миші зерно трубять. Та шкоду робля. Нашу шкоду? Аби не було що молотити та й молоти? А шо ж вони їде? Та же зерно? Як? Е, з тобов не договорив би си. Треба аби ті дєдя ввечір підстриг, бо яке як волосся. патлати волосі? По-парубоцьки, ма. А як же? Та ж ти у мене парубок. Та й видиш, що вже, а ти не хочеш ніколи давати чесатися. А ну-ка подивися в дзеркало, як файно.